Viața lui Mihai Eminescu de George Călinescu Fundația pentru literatură și artă Regele Carol al II-lea. Editura Teșu 1998 Citește Sofica Scarlat Strămoșii Conștiința românească a voit să dea celui mai mare poet al ei o bărșie fabuloasă, dar pentru că misticismul genealogic este astăzi mai prudent, nimeni nu se gândește ca asemen lui Virgiliu, care descindea pe August din miticul Eneas, să tragă pe Eminescu din sângele balaurului din poveste, dintr-un smeu sau măcar din Buda. De asemenea, lipsind orice vești scrise din recea noapte scitică, rămâne oarecum hotărât că poetul nostru nu poate coborâ din brig belu sau nebunul boierebist, precum nici din zamolxe, nici din babadochia. Sângele său subțire cere însă o origine aleasă străveche și îndepărtată, fiind îndoială că un căminar moldovean și o fată de stolnic ar fi putut da ființă întristatului contemplator al luciferului. Întâia bănuială, dar, este că strămoșul său ar fi fost turc. Emin Efendi, neguțător turc, pripășit prin țară, s-ar fi așezat după unii la Vatra Dornei, după alții la Suceava și mai apoi la Botoșani. S-ar fi botezat creștinește, schimbându-și numele în Eminovici și, însurat cu o româncă, ar fi pus temelia ilustrei familii. Ciudățenia numelui a sprijinit această geneză. Prietenii ziceau poetului în glumă, turcule, și el însuși, în epoca rătăcirii, lăsându-se în voia unei amare fantezii, se declara urmașa lui Utungi Emin Aga. Chipul său, senin meditativ, ducea gândul spre Orient. Când pentru întâia oară Slavici îl văzu la Viena, pe sălile universității, îl crezu un albanez sau un persan. Dar dacă Asia își dispută onoarea de a fi dat o bârșie poetului lui Buddha, Sakyamuni, septentrionul revendică și el cinstea de a fi sălășluit pe strămoșii celui care a cântat diamantul ascuns în Marea Nordului. După unii deci, Eminescu este prin origină suedez. El ar fi fost nepot de fiu al unui ofițer de cavalerie invalid din oastea lui Carol al XII-lea, stabilit după bătălia de la Pultava la Suceava, pe lângă familia baronului Mustață. După mamă, Eminescu pare însă indiscutabil rus, căci moșul acesteia era un muscal, de nu cumva cazac, anume Alexa Potlov, Fugit din Rusia pentru pricini politice și așezat pe malul Siretului, în apropiere de satul Sarafinești, unde în straie țărănești și sub numele de Donțu, se îndelătnicea cu prisaca. Mama poetului, Raluca, ținea pe soțul ei de rutean și aceasta devine credibil când aflăm că urma și în viață încă ai lui Eminescu vorbesc rutenește. Adversarii contemporani îl socoteau bulgar, unul din ei scria, citat, Acei care-i cunosc de aproape pe domnul Eminovici, cediți Eminescu, vă rog, vor recunoaște acest portret. Adeseori privirile trecătorului sunt atrase de un individ cu un ciudat cap în patru muchi, astfel cum bucureștenii vor fi văzut uneori la lucrătorii bulgari, cu ocazia canalizării Dâmboviței, este dat fiecăruia să constate acest fapt. Băiatul are oarecare imaginație și, într-o bună dimineață, părăsind fructuasa meserie a pastramagiilor, o industrie foarte răspândită în botoșani, dar, din păcate, e toată în mâinile bulgarilor, și-a pus în minte să ajungă o mare, încheiat citat. Dacă știrea dată de un francesc că Eminescu ar fi de origine sârbă, e o simplă extravaganță. Mai nouă și mai măgulitoare este ipoteza unei descendențe polone. O familie, Eminovici, din Polonia, care numără doi poeți, Ludwig Eminovici și Roman Eminovici, mort în octombrie 1920, și-a alcătuit nu demult arborele genealogic. Ea a descoperit că se trage din Murad Eminovici, negustor armean și cetățean al liovului, după cum glăsuiește un manuscris din 1646, aflat în biblioteca Osolinski. Acesta era cel mai bogat din colonia celor 82 familii armene din Liov, iar casa sa străjuia mândră între acele ale familiilor Gluschievici și Domojischi din ulița armeană. Trădare a sângelui În anul 1874, Eminescu trecea prin Cracovia, reședința ilustrei sale rude de azi, doctor Vikentie Eminovici, consilier comunal și pășea și în Lemberg. Dacă instinctul său atavic ar fi fost mai viu, poetul s-ar fi dus pe ulița armeană și ar fi contemplat îndelung între casele Gluskievici și Domojiski mândra casa a străbunului său Murad Eminovici. El însă umblă să scoate fotografia a bisericii movileștilor și de pe portretul unui armaș din țara românească ajuns mare cancelar al Poloniei. Și când propria ta viață singur nu știpe de rost, o să-ți bată alții capul, să o pătrunză cum a fost? Iată, noi ni-l batem. Noi aflăm mai târziu pe urmașii bogatului armean în obilați. O linie principală, Eminovici-Dolenga, stăruie în Polonia. O alta laterală, Eminovici-Emberg, apare în Podolia." Un oricare membru al familiei ar fi emigrat acolo și s-ar fi legat prin căsătorie cu casa Emberg din Silezia, căci un Petru Eminovici din Podolia se legitima la 1802 în fața Comisiei Nobililor ca descinzând din sus numită casă sileziană. Ramura aceasta și întinde crengile până prin Bucovina și Basarabia în fața mohilăului, unde urmași a ei au, zice și azi, averi. Din ea se trage fără îndoială Mihai Eminescu, ridicând la trei numărul poeților dați omenirii de nobila șleachtă polacă. Cei care sprijină această înrudire au băgat de seamă cu multă perspicacitate că cei mai mulți din eminovicieni, bucovineni și basarabeni se cheamă tot Mihai, ergo. Cineva însă, bizuindu-se pe această spiță, a rămas uimit de un alt adevăr. Dacă numita familie Polonă se izvodește din armeanul Murad Eminovici, atunci și Miha Eminescu este armean. Și iată ne întorși pe lângă Marea Caspică în enigmatica Asie, acel care în numele unei străvechi românii se înspuma de indignare împotriva scursurilor străine. Bulgăroii cu ceafă groasă, grecotei cu nasupțire, toate mutrele acestea sunt pretinse de roman. Toată greco bulgarimea e nepoata lui Traian. Năpăstuit de legendă și de știința biografică, este întins de zece nații deodată spre a fi rând pe rând turc, albanez, persan, suedez, rus, bulgar, sârb, rutean, polon, armean. În vreme ce biografii caută strămoșii de-ai poetului între Marea Baltică și Marea Caspică, într-un sat din Bucovina, județul Suceava, zis Călineștii lui Cuparencu, trăiesc încă rude rănește ale lui Mihai Eminescu. Satul românesc era prin secolul al XVIII-lea jumătatea al familiei Cuparencu, jumătatea al boierului Cârstea. Satul exista cu mult înainte de ocupația austriacă, 1775 și fiindcă Petrea Eminovici întâiul cu acest nume pe care îl găsim prin scripte și amintiri mergând îndărăt în vreme se născuse cu probabilitate între 1732 și 1736 e lucru hotărât că eminoviceni au trăit și înainte de 1736 fie în satul Călinești, fie pe moșia băierului Cârstea de la Costâna în răurirea galițiană nu începusea a se arăta cu putere, deoarece vorbeau încă limba lor moldovenească. Feciorul lui Petrea se chema Vasile Ieminovici, s-a născut prin 1780 și a murit la 20 februarie 1844. Era țăran și el ca și părintele său. Știa puțină carte și având darul cântării, boierul îl orânduise dascăl. Tot boierul i-a dat patru fălci de pământ către sfârșitul veacului. Devenită slobodă, familia capătă stare și trecere în sat. Răzășia este prin ea însă și o noblețe și tatăl poetului trecea fără săritură în boieria măruntă. Vasile are patru fete și trei feciori. Cel mai mare, Gheorghe, născut în 10 februarie 1812, tatălui Mihai Eminescu, părăsește casa părintească. Al doilea Ioan, născut 14 martie 1816 și mort la 21 februarie 1877, rămâne la aglie, se însoară cu Maria Mareci, ruteancă sau româncă rutenizată, are copii și trăiește țărănește. La curtea lui Gheorghe Eminovici din Ipotești veni odată un frate al boierului îmbrăcat ca la țară. Copiii la auziră vorbind românește, dar și rutenește, voind să tăinuiască vreun lucru. Mezinul Ștefan, născut 24 ianuarie 1819, se duce de acasă fără urme. Ar fi plecat în Moldova, s-ar fi călugărit și ar fi murit de holeră pe undeva. Ioan a avut o fată, dată după un Ioan Florea, cu care face un băiat, Vasile Petrea, azi smintit, rătăcitor pe ulițele satului. Un fecior al său, Gheorghe, are la rândul ei o fată, Xenia, căsătorită cu Nicolaia lui Vasile, a cărui mamă, Chița, Eudochia, Huțan, vorbește numai limba ruteană. Cum se face ca această familie cu înfățișare și nume românești, vorbește de la o vreme rutenește, se lămurește de către cei care au cercetat satul astfel? Maria Mareci, nevasta lui Ioan, de fel din Șerbăuți, născută 1819 și decedată la 22 decembrie 1897, era ruteancă. Fiind mai în vârstă decât bărbatul și mai cu în casă și asupra copiilor, ca îndeopște în familiile țărănești de peste munți, ea face pe toței casei să vorbească rutenește și chiar pe bărbatul ei Ioan, care însă mânuiește rău această limbă și nu e slobod la vorbă decât pe moldovenie, ca frații și părinții săi. Eminescu însuși, fără să cunoască de aproape familia, nici din vedere, nici din documente, nu se îndoia că se trage din răzești moldoveni, rutenizați abia în vremea din urmă, fiindcă tată său fusese dat la carte românească în Suceava. A crede acum că între urmașii țăranului Petrea Eminovici și aceiai lui Murad Eminovici poate fi vreo legătură afară de aceea întâmplătoare a potrivirii sunetelor, că Mikael von Eminovici, criminal accessist, în 1819, la tribunalul din Vișnița, este pe de o parte polon, pentru că adaugă din orgoliu de șleachtă un fon înaintea numelui, iar pe de alta rudă cu dascălul de țară Vasile, o din moși strămoși, ce nici visează la mândra spiță și la curțile boierești din Lemberg, silesia și Podolia. Că aflarea numelui Mihai la pretinsele rude nobile e un semn de rudenie, când nici cei din Călineștii lui Cuparencu, nici cei de la Ipotești nu știu de asta și-și numesc copiii Petre, Ioan, Vasile, Gheorghe, Ștefan, Niculae, Șerban, Matei și numai odată Mihai. Este tot una cu a se pierde în legendă, cu a socoti pe Eminescu născut din Smeu și din Baba Dochia. Judecând în lumina însă și a documentelor și fără fanatism etnic, putem spune că niciun scriitor român nu-și poate afirma mai cu putere ca Eminescu puritatea sângelui românesc și nu-și poate număra ca el strămoșii moldoveni pe degete, vreme de două veacuri. Încât, îndreptățit să-i abiciul împotriva proaspeților străini pripășiți prin țară, el putea răspunde fără să roșească adversarului cu aceste cuvinte de foc. Citat eu nu mă supăr deloc de modul cum se reflectă persoana mea în ochii dumitale, căci de la așa oglindă nici nu mă pot aștepta la alt reflex. Dar acest reflex nu schimbă deloc realitatea. El nu mă oprește de a fi dintr-o familie nu numai română, ci și nobilă neam de neamul ei, să nu vă fie cu supărare, încât vă asigur că între strămoșii din țara de susa Moldovei, de care nu mi-e rușine să vorbesc, s ar fi aflând poate țărani liberi, dar jidani, greci, ori păzitori de temniță, măcar niciunul. Încheia citatul.